Hola, què tal? Com, com estàs? Uh, saps què? A, a, aquí tinc, tinc una capsa La capsa dels contes I, i, i saps què? Diuen que aquesta capsa, quan l'obres Un món màgic apareix, el món dels contes I, i que allà tot, absolutament tot, és possible d'imaginar Què em dius? Que l'obrim? L'obrim a veure què hi ha? Sí? Doncs som-hi! Anem a començar! Feia molt de temps que els animals volien saber quin gust tenia la luna Si era dolça o salada Només volien tastar-ne un drosset petit de nit, miraven ansiosos al cel, estirant braços, cames i coll per poder arribar, però ni l'animal més gran hi va poder arribar. Un dia, la petita tortuga es va enfilar fins a la muntanya més alta. Des d'allà, la lluna quedava més a prop, però tot i així no hi va poder arribar. Llavors, la tortuga va avisar a l'elefant, Elefant, si t'enfiles a la meva esquena, potser podrem arribar. La Lluna, en veure l'elefant, et va pensar que es tractava d'un joc i va reclinar una miqueta més amunt a dalt del cel. I així és com l'elefant no hi va poder arribar. Llavors, l'elefant va cridar a la girafa. Girafa, si t'enfiles a la meva esquena, potser podrem arribar. La Lluna... Veient la girafa, endevineu què? Va pujar una mica més amunt i no hi va poder arribar. Llavors, la girafa va avisar a la zebra. Zebra, si t'enfiles a la meva esquena, potser la podrem tocar. La lluna, jugant, ja s'havia acostumat a aquell joc, va pujar una mica més amunt i no hi van poder arribar. Llavors, la zebra va avisar al lleó. Si t'enfiles a la meva esquena, potser ara sí que hi podrem arribar. La lluna és juganera. Més amunt va pujar i no hi vam poder arribar. Llavors, el lleó va avisar a la guineu. Guineu, guineu, si t'enfiles a la meva esquena, estic segur que ara sí, ho podrem aconseguir. I s'hi vam filar, però la lluna encara va recolar. I llavors, la guineu va avisar. El Mico, Mico, Mico, vine, si puja't a la meva esquena, potser, potser ara sí que ho podrem aconseguir. I el Mico s'hi va enfilar, però tampoc hi va poder arribar. Llavors, el Mico va avisar el ratolí. La Lluna, en veure un animal tan petit, va pensar que no es podria tocar i es va quedar quieta. Llavors, el ratolí es va enfilar a sobre la tortuga, i l'elefant, i la girafa, i l'esebre, i el lleó, i la guineu, i el mico, i... Oh! Sabeu què va passar? Oh! Que va poder fer una petita mossegada a la lluna oh! i la va tastar. Mm. I llavors em va donar un trosset petit a al mico, i a la guineu, i al lleó, i a la zebra, i a la girafa, i a l'elefant, i a la tortuga. Mm. I tots els animals la van tastar i tots van trobar que la lluna tenia gust d'allò que més agradava a cadascú. Aquella nit... Els animals van dormir tots molt juntets. Però molt a prop d'allà, al riu, hi havia el peix que ho havia vist tot. I veient la lluna reflexada al riu, va dir I ara, tanta feinada per arribar a tocar aquella lluna que hi ha allà tan amunt que no han vist que aquí, a baix, n'hi ha una de més a prop. I vet aquí un gos. I vet aquí un gat. Que aquest conte ja s'ha acabat. <fixi>